Det næste dilemma, læg din fucking telefon ned, som jeg har sagt til dig. Okay, det næste dilemma, øhm, det kommer fra en person, der har skrevet sit navn på den. Kære monopol, det er fordi, at jeg har dumpet i mine eksamener. Hvad gør jeg? Hilsen, med Skovby. Altså, jeg, jeg, jeg synes, han skal i hvert fald være stolt af, at han, han sådan anerkender, at han har lavet en fejl. Øhm, nu ved jeg så bare ikke lige, om han også anerkender, at han lavede fejl at sætte sit navn, men øh, det er så op til ham. Jamen, øh, altså jeg har én ting at, at sådan sige til sådan noget e e eksamen -dum Du skulle vist have været en hvid plet på landet, i stedet for en sort plet i vores samfund. Hvad har du at sige, Jonas? Øhm, um, jeg ikke det der. <laughs> uh, så tag her. Ja, yeah, yeah, jeg tænker jo, også. om man så bare burde det gå og, og når man har folk til liv op, og man så bare burde få det mere op. For bare Man kunne jo for noget det var en god idé. Hvad? har lavet det op, så kan jeg kan ikke se, hvad jeg skulle få det mere op. Okay. Hvad siger du til det, Kenneth? Jamen, øhm, øhm ja, ja, jeg, jeg synes faktisk, jeg, jeg er sådan lidt enig, men man kan altid fuck det lidt mere op, men, øh, man, man kan også øh, skifte seks nu Hvad? tid. Og det betyder, at du skal skifte seksualitet, ikke? At... <laughs> Jeg fandt med ikke læst det her kravs her. Prøv lige at få det der. Går man okay. i klasse, eller sådan noget? <laughs> <laughs> det ser bare lidt fucked up. Ja! Desuden så seksualitet, det er med ikke stedet sådan der. Nej, men det siger vi nu. Ja, men han skal fandeme bare skibbe sin seksualitet. Lige den nye godsdav. Øhm... Ja, det kræver en uddannelse. Vil det hjælpe ham til at øh, klare, at han har dumpet alle sine eksamener? til ja, seksualitet? Ja, sku det. Har han overhovedet brug for at uh, tænke? Altså, han skal bare se bøsse ud på tv, og så sig han penge. Det er jo ikke alle bøsse, der kan blive kendt på tv. Jo, det er det. Okay, er nok. Er der nogen, der har noget at sige til det? Ikke jeg har en ret. Ah. Okay. Hvem okay, tager den igennem? Det er et, et, et svar fra monopolet herfra på det tredje dilemma. Man nemt ja.